Denn die Besiegten von heute sind die Sieger von morgen und aus niemals wird heute noch. Pues los vencidos de hoy son los vencedores de mañana. Aquí comienza Niemandsland, una voz libre en un mundo poco libre, en contrabanda FM 91.4. Niemandsland. Einen wunderschönen guten Morgen, es ist ein neuer Samstag, eine neue Niemandsland-Sendung beginnt von 10 bis 12 Uhr, wie immer direkt von hier aus dem Herzen Barcelonas, von hier von der Plaza Real. Niemandsland ist eine Sendung für Leute hier in Barcelona, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Wir bieten wie immer aktuelle Informationen, Hintergründe, Unterhaltung und natürlich jede Menge Musik. Kontrabanda ist ein freies Radio, selbstverwaltet, selbstfinanziert und absolut kommerzfrei. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Seit 21 Jahren im Äther über der gräflichen Stadt Barcelona. Willkommen, bienvenidas y bienvenidos. Samstag, 11. Februar 2012. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie wie immer dat het de fjeskant Heute auf dem Programm unter anderem viel, viel, viel Stoff von der Berlinale in Berlin, dem Filmfest, dem großen Filmfest der Filmbranche der siebten Kunst. Dann natürlich aktuelle Informationen, die Themen, die Kürzungskrise hier in der westlichen europäischen Welt mit Fakten, Analysen und Hintergründen. Dann einiges an neuer Musik, Musikneuvorstellungen und Kulturtipps. Niemandsland. Gruppe Ketka meldet sich nach ungefähr drei Jahren Pause mit einem neuen Album zurück. Das möchte ich Ihnen nicht vorenthalten und euch nicht. Ketka im Club. Ja, das war die neue CD von der Gruppe Ketka. Toll, die Gruppe fordert ihre Fans und alle Menschen auf Kommt zusammen. Im Video zu dieser ersten Single im Club ist nicht nur die Band zu sehen, sondern auch 200 Porträtfotos ihrer Fans. Das Musikclip ist wirklich wunderschön. Es ist eines der besten Musikclips, die ich gesehen habe die letzte Zeit. Ich finde es klasse. Man hat das ganz toll gemacht, die Jungs wahrscheinlich selber. Der ganze Song wird auf einer Art Show gespielt, als würde ständig jemand interviewt, als wären ständig Reporter am Geschehen mitten in der Stadt. Sehr toll gemacht, Ketka. Einfliegen zu euch. Nehmt einfach einen Schluck und reicht das Zeug weiter. Die Stücke sind alles voll. Hoy la Injusticia se pavonea con Paso Seguro. Los opresores se instalan como para 10.000 años. La violencia asegura, todo quedará como está. No suena otra voz que la de la clase dominante. Y en los mercados la explotación proclama, ¡Esto recién comienza! Por otra parte, muchos de los oprimidos ahora dicen... Lo que nosotros queremos nunca será. El que aún está vivo, que no diga nunca. Lo seguro no es seguro. Nada quedará como está. Cuando hayan hablado los que dominan, hablarán los dominados. ¿Quién se atreve a decir nunca? ¿De quién depende que la opresión continúe? De nosotros. ¿De quién depende que se la aplaste también de nosotros? El que es derribado que se levante. El que está perdido que luche. ¿Cómo han de contener al que ha tomado conciencia de su situación? pues los vencidos de hoy son los vencedores de mañana. Y ese nunca será hoy mismo. Bertolt Brecht, elogio de la dialéctica. Unrecht lobt der Dialektik. Das Unrecht geht heute einher mit sicherem Schritt. Die Unterdrücker richten sich ein auf zehntausende Jahre. Die Gewalt versichert, so wie es ist, bleibt es. Keine Stimme ertönt außer der Stimme der Herrschenden. Und auf den Märkten sagt die Ausbeutung laut, jetzt beginne ich erst. Aber von den Unterdrückten sagen viele jetzt, was wir wollen geht niemals. Wer noch lebt, sage nicht niemals, das Sichere ist nicht sicher, so wie es ist, bleibt es nicht. Wenn die Herrschenden gesprochen haben, werden die Beherrschten sprechen. Wer wagt zu sagen niemals, an wem liegt es, wenn die Unterdrückung bleibt? An uns. An wem liegt es, wenn sie zerbrochen wird? Ebenfalls an uns. Wer niedergeschlagen wird, der erhebe sich. Wer verloren ist, kämpfe. Wer seine Lage erkannt hat, wie soll der aufzuhalten sein? Denn die Besiegten von heute sind die Sieger von morgen. Und aus niemals wird heute noch. Bertolt Brecht ist Teil von dir es geht folgendermaßen. Jo, ein ganz schöner Auftakt, ein furioser Auftakt dem heutigen Niemandsland. Das zweite Lied schon von den Toten Hosen, von ihrem Live-Album. Von ihrer Live-Tournee. 2007. Wir hatten angekündigt, heute von der Berlinale in Berlin zu berichten, hören wir da mal rein. Berlin. Natürlich gab es wieder viele Abendkleider zu bewundern, doch einige waren auf die Eiseskälte vorbereitet. Indem ich erstmal warme Unterwäsche anziehe, vielleicht vorher ein heißes Bad nehme und äh, einen warmen Mantel anziehe. Denn das ist so wichtig, so würde ich sagen. Man möchte ja den Abend gut überstehen mit hoher Laune und äh, wohligen Gefühlen. Ja, das ist ein bisschen Atmosphäre von den Filmfestspielen. Hier spricht gerade die bezaubernde Heike Makac, Schauspielerin, die die Hildegard Knef unter anderem auch gespielt hat. Es ist Eröffnet die Show, der Laufsteg der la Reichen und Berühmten. Die letzten Tage der Marie Antoinette beschreibt. Ich mag gerne solche Filme und ich finde auch spannend, sie von einer anderen Perspektive zu betrachten. Aber wie jetzt die, die aktuelle die Brücke ist, da bin ich gespannt. Das weiß ich Das, mich das ist übrigens Claudia Roth von den Grünen, die Politikerin. Die Politikerin jetzt guck mal, dass es langweilig ist. Ich liebe historischen Filmen. Ich mag sie gerne. hier im Kunstpelzmantel vor der Kamera. Doch neben dem großen Filmprogramm bleibt die Berlinale natürlich ein großes Familientreffen der Filmszene. Ich freue mich einfach mal, dass ich Kollegen wieder zu treffen habe, die ich länger nicht gesehen habe. Weil es ist mittlerweile das größte publikum der Welt. Bei Eisig-Kälte, aber äh, eines der heißesten Festivals. Armin Rode, der Schauspieler, bekannt als Sheriff in dem Film Lola Rent als Bankwächter. Es gibt ein paar Kneipen, ein paar Bars, Restaurants, und ich weiß, da sitzen immer Kollegen, mit denen es Spaß macht. Und äh, das ist der Karneval der Schauspieler. Der Karneval der Schauspieler, er hat es gesagt. Das ist die Berlinale, ein karneval Die 62. Berliner Filmfestspiele, die gehen vom 9.2., heute ist der 11., also sind schon zwei Tage am Laufen, bis zum 19.2., sind ein Riesenfest für alle Filmliebhaber und Cineasten. Doch nicht nur das Fachpublikum aus aller Welt reist in die deutsche Hauptstadt. Die Berlinale gilt auch als größtes Publikumsfest der Welt. Elf Tage Kino. Wer will, der kann Filme von morgens bis tief in die Nacht gucken. Doch die Berlinale bietet noch vieles mehr. Die 62. Ausgabe der Berliner Filmfestspiele, die hat ein Motto. Das Motto ist nicht sehr groß, aber es ist da. Offiziell gibt es ein solches nicht, aber bei der alljährlichen Pressekonferenz, kurz vor dem Festival, verkündet Berlinale-Chef Dieter Kosslick immer ein Schwerpunktthema. In diesem Jahr sollen sich besonders viele Filme von Aufbrüchen und Umbrüchen in der Gesellschaft gemeldet haben. Man denkt da natürlich an die Rebellionen in den arabischen Ländern, aber auch an die Empörten hier, die aufbrechen, noch nirgendwo angekommen sind. Im Gegenteil, das Ganze wird immer noch schlimmer, aber immerhin, es bewegt sich was. Es laufen jede Menge Filme, 395 Filme in den verschiedenen Programmsektionen. Die meisten davon Weltpremieren. Naja, ist ja was zum Entdecken. Die Gesamtzahl der Vorführungen in der Berlinale in den Kinos beträgt 866. Hinzu kommen noch rund 100 Pressevorführungen. Der European Film Market ist eine eigenständige Filmmesse innerhalb der Berlinale. Dort wird gesichtet, verkauft und gekauft. Da kommt man nur als Fachbesucher hin, doch sind noch einmal 1012 Filmvorführungen geplant. Allein dort auf dieser Fachmesse. Die wichtigsten Programmsektionen der Berlinale. Der Wettbewerb gilt als wichtigste Reihe. Er hat die größten Auswirkungen. Hier werden am Ende der Goldene und die Silbernen Bären verliehen. Im Wettbewerb Laufen 23 Filme. 18 davon bewerben sich um die Preise. Daneben sind Forum und Panorama, die bedeutendsten Nebenreihen. Hier wird internationales Kino aus aller Welt gezeigt, auch Dokumentarfilm, experimentelles Kino. Häufig auch politisch engagierte Filme. Über die Preise entscheidet eine internationale Jury. Die Preise werden am 18. Februar vergeben. Die sogenannten Bären die Jury ist in diesem Jahr besonders prominent besetzt. Präsident ist der britische Filmemacher Mike Lay. Ihm zur Seite stehen der Fotograf Anton Corbin, der Regisseur Ashgar Fahadi aus dem Iran und François Ozon aus Frankreich, der Schriftsteller Boulam Sansal aus Algerien und die Schauspieler Charlotte Gainsbourg, Frankreich, die Schauspielerin, Barbara Sukova aus Deutschland und Jake Gyllenhaal aus den USA. Guten Morgen, Werner. Wie geht's? Guten Morgen, gut. Kalt, ne? Ja. Ostras, wo die vorher gesagt hat, dass er sich die warme Unterwäsche angezogen hat, habe ich auch gemacht. Das ja, mit dem heißen Bad habe ich mir gespart. Ich dusche nur noch in letzter Zeit, weil mhm. das Wasser auch teurer geworden ist. Ja, Du hast dir allerdings den Kopf fast kahl geschoren. Warum? Ja, um die damit Kälte die, zu genießen. Genau, damit die frische Luft an den Kopf kommt, dass aber die Gedanken Luft. erneuert werden und so. Ja, ja, das ist schade. Die können aber abkühlen, die Gedanken. Und dann <lacht> denkst du nur an kalte Geschichten. Aber und sie Kopf sind frei, die Gedanken sind frei. Ja, in Berlin läuft die Berlinale. Wir werden nachher ein paar Filme vorstellen. Gelaufen ist ja schon, wie ich mitgekriegt habe, ein Film über die Marie Antoinette. Da spielt die bezaubernde Diane Krüger. Die Marie Antoinette und das ist ein Film aus der Sicht der Herrschenden, das ist auch interessant. Die Marie Antoinette, ich frage mich oft, welche Filme sind nicht aus der Sicht der Herrschenden, das sind ja. eigentlich die meisten. <lacht> Aber so wird es eben gesagt und wie gesagt, Diane Krüger, die hat sich da in diese Korsetts gezwängt und in diese riesigen Rauschekleider am Hofe, kurz vor der Französischen Revolution. Die hat ja auch empfohlen, das Volk soll Kuchen essen, wenn es kein Brot hat. Sehr naiv. Ob die so naiv war, weiß man nicht. In dem Film soll das anders sein. Hören wir mal kurz rein in den das königlichen um die Bären Auftritt. Der 62. Berlinale hat begonnen. Im ersten Wettbewerbsbeitrag Les Adieu à la Reine Leb wohl meine Königin verkörpert die deutsche Schauspielerin Diane Kruger Königin Marie Antoinette. An die Kostüme aus der Zeit musste sich die Schauspielerin allerdings erst gewöhnen. Natürlich ist es super, gerade an der Anprobe, wenn man das erste Mal solche Kleider anprobiert und die Korsetts und so weiter. Das ist ein Traum, nicht nur als Schauspielerin, natürlich auch als, als Mädchen oder Frau. Auf der anderen Seite ist es immer ein bisschen gefährlich. Ich, ich persönlich hasse Filme, die also Epochenfilme sind, wo man wirklich nur das Dekor anguckt und die, und die Roben und die, und die Haare und so weiter. Irgendwie musste ich das doch schon vergessen, um dann auch damit praktisch spielen zu können. Für Kruger war die Figur Marie-Antoinette eine der schwierigsten Rollen ihrer Karriere. Die Regentin sei von vielen als feierwütig und verzogen abgeschrieben worden. Kruger habe versucht, sie nicht zu verurteilen. Die Verleihung des Goldenen und der Silbernen Bären findet am 18. Februar statt. Feierwütig und verzogen soll die gewesen sein, diese kleine, schöne Prinzessin. Und Janne Krüger gibt ihr halt das Gesicht so schön. Ob sie wirklich so schön war, die Marie Antoinette, das werden wir nie erfahren. Es gibt keine Fotos. Aber so kleine Medaillons. Nun ja, auch die unsere Herrschenden könnten dem Volk zurufen: Ihr Hunde, esst doch Kuchen, esst doch leckeren Kuchen und Sahnetorten, wenn ihr kein Brot habt, Werner. Nach dem Motto, Hunde wollte ewig leben. Ja, <lacht> eben. Ja, äh, aber zu Sterb diesem, früher. Zu diesem Thema, da, äh, ob, äh, welche Filme gibt es überhaupt? Filme, die nicht aus der Sicht der herrschenden äh, gedreht sind? Es mag ja welche geben. Doch, gibt äh, schon. Wir äh, hoffen, auch, dass in, äh, auf der Ber lang. Berlinale die, äh, die äh, Sache sehen, äh, aus der Perspektive der Mühseligen und der Beladenen, dass die in der Überzahl sind. Ähm, Und, aber zu dem Thema, was du da gesagt hast vorher, ne, dass man auf der Berlinale, wer will, stundenlang da dann Filme sehen kann. Das geht natürlich aber doch wahrscheinlich nur für die, die Geld haben. Das ist doch nicht gratis. Ne? Das nee, nee, das ist nicht gratis. Da muss ah, man natürlich bezahlen. Ah, das ist ja klar. Also Die Herrschenden äh. drücken unsere Sichtweise <lacht> auf und außerdem müssen wir noch bezahlen dazu. Gut, aber man muss noch einiges zur Ehrenrettung der Berlinale sagen. Kosslik hat das auch auf der Pressekonferenz gesagt. Er hat gesagt, die Berlinale ist nicht dafür bekannt, dass sie Zuckerwatte auf die deutschen Dächer streut. Und Aha. da bin ich eigentlich einverstanden. Gut. Bei der Berlinale, als ich in Berlin lebte, habe ich ja wirklich auch selber mir Kinomarathons verabreicht. Habe mir da alles Mögliche angeguckt: Filme aus dem Iran, aus dem Irak, Filme aus Südostasien, aus aller Herren- und Damenländer. Und die meisten waren immer kritische Auseinandersetzungen mit den herrschenden Verhältnissen. Ja, also hier ist es ja auch kalt, vielleicht nicht ganz so wie in Berlin, aber zahlen müssen wir hier auch, wenn wir ins Kino wollen. Aber es gibt äh, einen Film, der beides auf sich vereint. Einmal ist er gratis und außerdem schildert er die Geschichte aus der äh, Sicht der Unterdrückten. Äh, und zwar am nächsten Donnerstag hier in Barcelona. Aber das können wir vielleicht am Ende nochmal dann ankündigen. Auch wir können dabei bleiben, weil das Hauptthema, das Leitfadenthema des heutigen Niemandslandes soll ja auch die Berlinale ein bisschen sein. Wir werden also laufend kleinere Beiträge bringen und darüber informieren. Film und Kino ist ja auch immer ein guter Gesprächsanlass, um auf alle anderen Themen wieder zu kommen und über alles andere auszusprechen, was schiefläuft. Okay, dann kündige ich das gleich Klar. mal an. Äh, auf Deutsch, äh, aber mit spanischen Untertiteln. Hier in Barcelona nächste Woche Donnerstag. Die Tränen meiner Mutter von Alejandro Cárdenas Amelio. Und zwar äh, wird er aufgeführt im Ateneo Barcelona, Kanada Nummer 6. Eintritt, wie gesagt, frei. Also äh, es geht um die Geschichte einer ungewöhnlichen Kindheit. Alex äh, wächst in den 80er Jahren äh, in Berlin auf als Sohn argentinischer Flüchtlinge in einer Wohngemeinschaft. Also die mussten da weg aus äh, Argentinien wegen der Militärdiktatur Für seine Eltern ist die Anpassung an das neue Land noch schwieriger als für ihn Überzeugt Dinge Kraft seiner Gedanken bewegen zu können versucht Alex diese Gabe einzusetzen, als die Beziehung seiner Eltern in die Krise geht Nächsten Donnerstag 16. Februar im Ateneo Barcelonaes, einmal um 17 Uhr und dann noch einmal um 19.30 Uhr Ich habe einen Film gesehen, letzten Sonntag im Kino. Der hat mir sehr gut gefallen. Der heißt Kathmandu und ist von der immer sehr überzeugenden Isiar Boyain, Isiar Boyain, bekannt für Filme wie Tambien la lluvia. Ich weiß nicht, okay. wie der auf Deutsch heißt. Und auch der Regen, wir hatten darüber gesprochen, der ist in Deutschland auch gelaufen. Oder Filme wie Te doy mis ojos. Ich gebe dir meine Augen. Das eine war ein Film über die Rebellion der Indios in Bolivien als ein internationaler Konzern ihnen versuchte, das Wasser a. wegzunehmen und b. teuer zu verkaufen. Da war Schluss, da haben sie rebelliert und über dieses Thema handelt der Film unter anderem. Dann Flores del Otro Mundo, auch ein sehr toller Film von der Isi Arbojain. Es handelt sich dabei um ein Dorf, in dem nur Männer leben und man lässt da eine ganze Busladung Frauen kommen, um sich zu verheiraten. Vollgemachte Filme. Der Film Kathmandu spielt in Nepal in einem kleinen Viertel der Hauptstadt Kathmandu, wo die ärmsten der Armen leben, wo Kinderarbeit an der Tagesordnung ist und wo Leia, eine junge Frau aus Barcelona, ankommt, um da an der Schule als Lehrerin zu arbeiten und den Kindern etwas zu bieten. Sie stellt aber fest, dass die Kinder nicht in die Schule kommen. Sie geht sucht die Kinder mit Hilfe einer Freundin, die sie da kennengelernt hat, eine nepalesische Studentin und erfährt, dass die Kinder arbeiten müssen. Die müssen also aus dem Flussbett Kies und Schlamm holen und Sand und den an die Sandhändler und die Bauindustrie verkaufen, sonst haben sie nichts zu essen. Daher beschließt Laia zweimal am Tag den Kindern einen Essenstisch. Hinzustellen. Die können also zweimal am Tag eine Mahlzeit zu sich nehmen und dann kommen die Kinder alle in die Schule. Aber es gibt natürlich auch jede Menge Probleme. Katmandu, ein toller Film, Isiar Boyain hier in den Kinos. Bestes spanisches Kino. Alle, die sich jetzt erst eingeschaltet haben und hören uns. Wir sind Kontrabanda FM, 21 Jahre im Äther. Heute Abend große kontrabanda party Werde ich gleich noch durchgeben, die Daten, wo das ist. Niemandsland, eine freie Stimme in einer leider immer weniger freien Welt. Musik Mach dir deinen Rande raus. Schlag mich auf und genieß meine Schokoladenseiten. Lies dich ein, lies dich fest, lies mich an. Ich bin ein offenes Buch, sieh mich wie ein offenes Buch. Lass mich auch zwischen den Zeilen, sie teilen mehr als Worte mit. Ich bin ein offenes Buch, fühlt dich wie ein offenes Buch, löst dich von den sieben Siegen, sie spiegeln meine Seele nicht. wort um wort Satz für Satz frei und doch. Bitte, widme ich dir, will die Posie sein, in still muss gesturm. Halt mich fest, halt mich um. I'm <laughs> a Berlinale. Weil Berlinale in den ersten Jahrzehnten von ihrem Ort als Frontstadt der freien Welt geprägt, hat sich seit dem Mauerfall natürlich viel verändert. Die Festspiele haben sich kontinuierlich zum, neben Cannes, wichtigsten Filmfestival der Welt entwickelt und präsentieren auch in diesem Jahr einige der großen Regisseure des Weltkinos. Ja, es waren noch Zeiten, als die erste Berlinale 1951 aus der Taufe gehoben wurde. Die Mauer stand zwar noch nicht, doch die Welt war damals in zwei Machtblöcke aufgeteilt und mitten durch Berlin ging der eiserne Vorhang, der die westliche Welt von den kommunistischen Staaten im Machtbereich der Sowjetunion trennte. Mit amerikanischer Unterstützung sollte das Filmfestival als Schaufenster der freien Welt dienen. Damals war in Berlin ja alles frei. Freier Sender Berlin, freie Universität, alles war frei. Von Anfang an war die Berlinale also politisch aufgeladen. Immer wieder thematisierte Berlin seine Stellung als Frontstadt. Natürlich als antikommunistische Frontstadt. Nach dem Fall der Mauer widmete sich das Festival besonders dem osteuropäischen Film. Aber dass hier nicht nur der esoterische Kunstfilm, sondern großes Kino seinen Platz haben soll, machte der Eröffnungsfilm der ersten Berlinale deutlich. Ich weiß nicht, Werner, ob du dich daran erinnerst, was der Eröffnungsfilm der ersten Berlinale war. Ist, unter Cineasten nee, ist das da, ein Knüller zur Schule. Aber sagen wir mal, das wäre, als würde ich fragen, warum ist der Erste Weltkrieg ausgebrochen? Dann sagst du durch das Attentat in Sarajevo. Hab ich gewusst, aber ich noch nicht <lacht> geboren. <lacht> Gut, du warst also auch nicht in Sarajevo, als auf den Thronfolger geschossen wurde. Nee. Du warst auch nicht in Berlin. Im Kaiser Wilhelm 1951, da warst nicht. du doch schon auf der Welt, Werner. 1951? Ja, ja. Aber ich ging Am noch 6. nicht zur Juni. Schule. Nee, aber du bist vielleicht schon ins Kino gegangen in dem Alter <lacht> und hast den Film gesehen. Gesehen. Nee, da, Rebecca von Alfred Hitchcock. Damals habe ich gesehen, äh, wie sich Martin Luther äh, rumgewälzt hat, ohne schlafen zu können in der Nacht, ob das auch <lacht> richtig ist mit dem Ablasshandel und solchen Filmen. Echt? Ja. Filme über Martin Luther, also <lacht> im, im <lacht> Schulfunk oder was? Oder? Ich weiß nicht <lacht> mehr. Ja, vielleicht in der Schule. Jedenfalls am 6. Juni 1951 starteten die Filmfestspiele mit Alfred Hitchcocks Rebecca im Steglitzer Titania-Palast. Während sich Berlin die ersten Jahre im Sommer der Filmwelt präsentierte, verlegte man das Festival 1978 in den Februar. Die terminliche Nähe zu den Filmfestspielen in Cannes machte dies notwendig. So ist es bis heute geblieben. Seit 2001 steht dem Festival der quirlige Schwabe Dieter Kosslick vor, der sich große Verdienste um die Verbreitung und Popularisierung der Berlinale gemacht hat. Jo, ein Applaus für diesen Mann. Wir hatten gerade schon gesagt, im Mittelpunkt stehen 18 Filme. 18 Filme sind im Wettbewerb, die bewerben sich um den goldenen Bären. Auch drei deutsche Produktionen dürfen sich Hoffnungen machen. Da ist zum einen Christian Petzold mit Barbara, Hans Christian Schmidt mit Was bleibt und Matthias Glaser mit Gnade. Im zweiten Teil werden wir über diese Filme noch ein bisschen berichten. Übrigens die Musik, die ich heute hier laufen habe, das ist natürlich, wie alle hören, Big Band. Das sind Klassiker vom Swing Dance. Das Stück heißt übrigens vielen Jazzfans bekannt, Ja, so ist das Leben. That's life. Ottos Big Band. aus ist dem Goethe-Institut, ausgeliehen. Und hier als gute Laune Musik für diesen Samstag. Und für diese Zeit, wo es doch für viele Leute so wenig zu lachen gibt, im Nimmersland gebracht, dargeboten, Ottos Big Band. Kommen wir zum aktuellen Geschehen hier in Barcelona bzw. hier in Spanien. Es wird bald einen Busfahrer und metro geben. Die U-Bahn-Angestellten und Busfahrer werden streiken. Von der städtischen, sagen wir mal, Verkehrsgesellschaft. Die Mossos sind ständig am streiken und am protestieren. Am streiken nicht, aber am protestieren. Die haben ja Streikverbot meines Wissens. Polizisten haben hier Streikverbot. Und es kommt eine neue sogenannte Arbeitsrechtsreform, eine Arbeitsmarktreform, so nennen die Rechten das, auf den Markt. Der zuständige Minister, einer der vielen grauen rechten Gesichter dieser Regierung, hat schon angekündigt, es wäre eine aggressive Sache. Wenn die das selber schon sagen, was haben wir dazu erwarten, Werner? Was haben die vor? Wollen die die Leute nackt ausziehen und mit Ketten an die Arbeitsplätze schaffen oder was? Ja, da, wo du vorher über den Film Kathmandu von äh, Isia Bolain gesprochen hast, äh, ha. ja, äh, ist mir das eingefallen. Ne? Also äh, bei uns hier ist ja äh, im Moment die, die Kinderarbeit noch äh, in Spanien und Europa ganz minimal nur. Aber es sieht so aus, als ob es auch ganz massiv dahin geht, in diese Richtung. Ne? Die, Und dieses Ding da mit dieser sogenannten Arbeitsmarktreform ist wirklich äh, wieder mal ein Schritt in diese Richtung. Ne? Also eine Arbeitsmarktreform nennen die das, eine mehr, äh, die eben wie immer äh, seit mehr als 20 Jahren jetzt äh, wieder die Rechte der Arbeiter und der Angestellte immer noch mehr beschneiden soll. Also jedes Mal, wenn es wieder so ein Stückchen zurückgeht beim Abbau äh, dessen, was in Jahrzehnten erkämpft wurde, dann äh, versucht man uns äh, in einem authentischen Propagandafeldzug für dumm zu verkaufen und hämmert uns ein, Presse, Fernsehen und so weiter dass dies leider ein notwendiger Schritt sei, dass die Unternehmer wieder anfangen, Leute einzustellen und so die Arbeitslosigkeit äh, zu reduzieren. Und natürlich jedes Mal stellt sich hinterher heraus, dass es eben nicht so ist, dass es wieder eine Lüge war. Ne? Also der Zapatero äh, hat ja ist ja noch gerade jetzt mal äh, anderthalb Jahre her, äh, dass er schon seine Arbeitsplatzreform gemacht hat. Ne? Äh, wurde damals noch kritisiert von Rajoy und äh, hat dann zum Beispiel Rajoy äh, gesagt, äh, also er wäre nicht dafür, die Abfindungen für die Arbeitnehmer, die entlassen werden, äh, zu, äh, äh, zu reduzieren. Das gibt es mit ihm nicht. Ne? Jetzt ist äh, Rajoy äh, dran und äh, tut natürlich das Gleiche wie Sabatero auch und noch äh, verschärft. Aber was wirklich neu ist, ne, äh, diesmal äh, einen Tag vorher, be bevor er das jetzt gestern oder äh, vorgestern bekannt gegeben hat, äh, sagen Sie schon, äh, dass es im Jahr 2012 äh, auch noch keine Reduzierung der Arbeitslosen gibt geben wird. Im Gegenteil, dass wir äh, heute in einem Jahr, also Anfang 2013, dann 5,7 Millionen Arbeitslose haben werden, also wo wir im Moment nur, nur 5,3 Millionen haben. Ne? Also das ist wirklich neu, ne? dass sie jetzt schon vor Inkrafttreten oder Bekanntgabe der neuen Reform zugeben, Wir haben euch wieder mal angelogen. Ne? Wir mussten euch anlegen, versteht das bitte. Wir können ja nicht sagen, dass wir äh, wieder mal nur unsere eigenen sozialen Klasse in die Tasche wirtschaften wollen. Belügen kann man natürlich nur Leute, die glauben. Die Mehrheit glaubt schon gar nichts mehr. Das ist meine Meinung. Die kann man, uns kann man gar nicht mehr belügen. Wir glauben denen sowieso kein Wort mehr. Wer glaubt denn diesen Leuten? die selber prassen und im Luxus leben und den Leuten Kürzungen predigen. Man braucht sie nur ansehen in ihren 2000-Euro-Anzügen und in ihren, mit ihren 700-Euro-Krawatten. Und dann weiß man eben, diese Leute verkaufen uns für blöde, wie du gesagt hast. Das ist richtig. Aber blöde sind wir nicht. Und Antworten wird's geben und genug. Ein anderes Thema, das die Öffentlichkeit hier in Spanien nicht nur aufwühlt, sondern wirkliche Empörungsschreie provoziert hat, ist das Urteil gegen den Richter Garzón. Der Richter ist nun verurteilt worden. Elf Jahre bekommt er Berufsverbot vom obersten Gerichtshof verhängt. Damit ist seine Karriere beendet. Als Richter kann er aufhören. Er war angeklagt wegen Amtsmissbrauch, weil er Korruptionsverdächtige einer der größten Korruptionsskandale hat abhören lassen. Ein völlig normaler Vorgang, den auch die Staatsanwaltschaft, die zuständige Polizei und alle damit Beschäftigten abgesegnet hatten. Aber ihn hat man auf die Anklagebank gezerrt, weil er ist eben der berühmte Richter Garçon. Der Richter, der gegen Etta ermittelt hat. Der Richter, der ausländische Diktatoren vor den Gerichtshof zerren wollte, was ihm nicht gelungen ist. Der Richter, der die Massengräber des Frankismus hat untersuchen lassen, um die Verbrechen der faschistischen spanischen Diktatur zu untersuchen. Und das sind für die Mafia Sünden, die sie nicht verzeihen. Eine Verschwörung gegen den Richter Garçon, anders kann man das nicht nennen, meine Damen und Herren. Obwohl viele jetzt in den Medien auch wieder in einen staatstragenden Ton zurückfallen und sagen, wir müssen das Gerichtsurteil respektieren, die Justiz ist unabhängig, haha. Ha. Das sind Märchen für Kinder. Wer glaubt, die Justiz ist unabhängig, dem kann ich nur ein Zitat von Kurt Tucholsky praktisch hinbellen. Ich glaube eher an die Unschuld einer Hure als an die Gerechtigkeit der Justiz. Tucholsky meinte damals die deutsche Justiz, aber wir können das ruhig auf andere Länder ausweiten. Also besonders kriegt man das Kotzen, wenn man dann die hiesigen Sozialdemokraten so reden hört, von den anderen erwartet man ja gar nichts anderes, ne? aber dass Leute dann wie Robal oder alle von dieser Psoe-Mafia, dass die dann auch so daherschwätzen, ja natürlich respektieren wir, dass unsere Justiz nach dem Motto das ist ein Grundpfeiler der Demokratie, die sogenannte unabhängige Justiz, die dritte Gewalt Unabhängig von Politik und den äh, Regierenden. Aber wie man jetzt sieht, manchmal wird äh, es dann, wird's dann halt überdeutlich, ne, dass äh, wenn es sich um so eine Gesellschaft handelt, die sich auf Ungleichheit gründet, auf Arm und Reich, auf oben und unten, auf Macht und Ohnmacht, Also wenn sich so eine Klassengesellschaft handelt, dann kann es eben auch keine unabhängige Justiz geben. Das ist eine Frage der Logik einfach. Dann gibt es eben in dieser Gesellschaft eine Klassenjustiz. Und das sieht man dann, weiß ich, bei diesem Fall, bei, wenn dann solche Typen wie dieser aus Valencia, der Francisco Camps, freigesprochen wird, ja. Oder jetzt äh, Urdangarin, ne, das Schwiegersöhnchen da, ne, da hat doch sein... Des äh, Königs, der, muss man dazu sagen. Ja, der, der König, sein Schwiegervater, hat äh, gerade noch äh, äh, vor kurzem gesagt, ja, die Justiz ist für alle gleich, ja, Beifall von allen Seiten. Ne? Aber jetzt äh, äh, kommt raus, äh, dass zum Beispiel das Verhör, wenn er jetzt verhört wird, äh, das Schwiegersöhnchen vom... Äh, Untersuchungsrichter, dann äh, werden diese Verhöre nicht aufgezeichnet. Also äh, aufgenommen, äh, nicht wie das sonst normalerweise üblich ist. Warum? Äh, er könnte sich ja verplappern. <lacht> ja, also dann sagen die einfach, ja, äh, es ist eben so, dass nicht alle Beschuldigten äh, in der gleichen Situation äh, sind. Ne? Und dass nicht bei allen besteht ein gleichermaßen großes Interesse der Öffentlichkeit und so weiter. Ja. Und äh, außerdem, das ist der eigentliche dicke Hammer, ja, gegen diesen ermittelnden Richter wird jetzt eine Untersuchung auch eingeleitet, ne, äh, weil offenbar Einzelheiten äh, aus dem Ermittlungsverfahren äh, an die Presse durchgesickert sind. Also wieder ein Richter, gegen den jetzt ermittelt wird, um dann eben schon von vornherein den Eindruck zu erwecken, ja, wenn der nicht so äh, sauber ist, dann ist wahrscheinlich die Anklage gegen den Urdangarin auch äh, problematisch, das ist die Intention die dahinter steckt. Klassenjustiz ne? und auf der anderen Seite dann äh, laufend werden äh, Gefängnisstrafen äh, oder Geldstrafen ausgesprochen für arme Schlucker, wegen irgendwelchen Lappalien, dass jemand ein Brot in der Bäckerei klaut oder äh, Leute werden mit Bußgeldern belegt, die, weil sie aus dem Container Lebensmittel rausholen, die vom Supermarkt dort reingeworfen wurden. Oder weil sie auf der Straße schlafen. Das ist halt unsere unabhängige Justiz, unsere Klassenjustiz. Es war auch ein Signal an alle anderen Richter, die Verurteilung des Richter Garçon. Wehe, ihr steckt eure Nasen in unsere dreckigen Geschäfte. Dann wird es euch gehen wie dem Richter Garçon. Internationale Menschenrechtsorganisationen, Amnesty International, Human Rights Watch, alle waren hier, haben den Prozess beobachtet und haben nur die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Und auch die Vereinigung der progressiven Richter hier in Spanien hat verkündet, dass der Justiz selber ein Bärendienst erwiesen wurde, weil ab jetzt kann jeder Mafiosi, jeder kann klagen gegen seinen Richter, Und kann versuchen, praktisch die Justiz zu obstruieren, sobald man ihm oder sobald er auch nur das Gefühl hat, seine persönlichen Rechte werden verletzt. Das ist ja auch der Inhalt der Verurteilungsschrift gegen Richter Garçon. Eine unabtätliche, schmutzige, faschistoide Angelegenheit, die wir hier wirklich ganz klar beim Namen nennen. Warum sollen wir hier noch um den heißen Brei reden? Es ist einfach so, die Neofrankisten sitzen fest an der Macht, sind am Ruder und setzen mit kaltem Zynismus ihre Interessen durch und räumen alles aus dem Weg. Und alle Leute besonders, Richter, Politiker, Staatsanwälte, wie auch immer, die ihnen im Wege stehen. Das ist so und das wird leider, bis wir es nicht ändern, eine Weile so bleiben. To everybody out there, you're listening to Neiman's Land, 91.4 FM Contrabanda, Barcelona. A free voice in a world of little freedom. Es ist Samstag, der 11. Februar 2012. Die Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland. Spanien. Großdemonstration in Madrid gegen Kürzungspaket der Regierung. Mehr als 150.000 Menschen haben am Dienstag dieser Woche, am Dienstagabend, in Madrid gegen die Abwälzung der Krisenlasten durch die spanische Regierung auf die Bevölkerung demonstriert. Im Zentrum der spanischen Hauptstadt brach der Verkehr zusammen als Menschenmassen die Avenida de la Castellana und die Straßen zum Sonnentor, der Puerta del Sol im Zentrum Madrids mit ihrer mehrstündigen Demonstration blockierten. International bekannt geworden war die Puerta del Sol zuletzt im vergangenen Jahr, als die Bewegung der Empörten, der Indignados, auf dem Platz ihr Protestcamp errichtete. Einige der damaligen Aktivisten waren auch am Dienstag wieder dabei. Anlass für die neuerlichen Proteste sind diesmal von der Regierung geplante Kürzungen im öffentlichen Dienst. Und die Wut ist groß, dass auch ohne eine lange Mobilisierung durch die ausrufenden Mehrheitsgewerkschaften CCOO und UGT die Beteiligung höher war, als alle zuvor erwartet hatten. Als die Demonstration um 18.30 Uhr begann, war der Paseo del Prado normalerweise die zentrale sechsspurige Verkehrsader der Stadt hoffnungslos mit Menschen überfüllt. Vielen gelang es nicht einmal mehr, an die Auftaktkundgebung heranzukommen. Erst als sich die Masse langsam und unter dem Lärm von Vuvuzelas und Trommeln in Bewegung setzte, konnte die Menschen aus den anliegenden Straßen nachrücken. Vor dem Parlament machten die Demonstranten mit Sprechchören wie Die Spekulanten sollen die Krise zahlen, nicht die Arbeiter. Ihrem Ärger Luft. Madrids Feuerwehrleute nahmen in Uniform an der Kundgebung teil und ließen vom Baugerüst eines Hauses ein riesiges Transparent herab. Bomberos quemados. Verheizte Feuerwehrleute. Der am 21. Dezember vom spanischen König Juan Carlos vereidigte neue Ministerpräsident Mariano Rajoy von der rechten Volkspartei PP will die von ihm unmittelbar nach seinem Amtsantritt angekündigten Kürzungen noch in dieser Woche im Kabinett verabschieden. In der vergangenen Woche hatte er sich bei seinem Antrittsbesuch in Berlin des Wohlwollens der deutschen Kanzlerin für sein Sparpaket versichert. Zu Hause stößt er bei den Beschäftigten des öffentlichen Dienstes und der Bevölkerung hingegen auf energischen Widerstand. Vor allem betroffen von den Karlschlagplänen des Kabinetts sind die Gesundheitsversorgung und die Bildungseinrichtungen. Krankenhäuser und Polykliniken werden geschlossen, Ärzte und weiteres Personal entlassen, sodass bereits jetzt die Notfallversorgung der Bevölkerung an vielen Orten kaum noch gewährleistet ist. In den öffentlichen Schulen werden die Klassen noch größer, während gleichzeitig mehr Lehrer auf der Straße stehen als jetzt schon. Bereits die sozialdemokratische Vorgängerregierung unter Zapatero hatte im vergangenen Jahr einen Einstellungsstopp für Lehrer verhängt. Die Großdemonstration vom Dienstag, auf der so viel rote und republikanische Fahnen zu sehen waren wie lange nicht mehr, wird von vielen als ein Warmlaufen der spanischen Protestbewegung gesehen. Die Rufe nach einem weiteren Generalstreik waren nicht nur auf dem Marsch deutlich zu hören. Berlin. Thema Rechtsterrorismus. Die Ermittlungen zur rechtsextremistischen Terrorzelle Nationalsozialistischer Untergrund, NSU, kommen deutlich voran. Inzwischen konnten Fahnder des Bundeskriminalamts, BKA, Unterlagen von insgesamt 64 Anmietungen von Leihwagen und Wohnmobilen sicherstellen, die die Zwickauer Neonazizelle nutzte. 17 der Anmietungen stehen in zeitlichem Zusammenhang zu mutmaßlichen Straftaten der NSU. Es geht um neun Raubüberfälle, zwei Sprengstoffanschläge und sechs Morde. Zu den Tötungsdelikten in Rostock vom Februar 2004 in Dortmund und Kassel vom April 2006 und Heilbronn vom April 2007 reißen die Neonazis offenbar in Wohnmobilen an. Zu den Erschießungen in Nürnberg und München, Erschießungen bzw. Morden vom Juni 2005 in einem Kleintransporter des Typs Mercedes Vito. Gemietet wurden die Fahrzeuge jeweils kurz vor den Morden unter dem Namen Holger G., Diesen Namen benutzte der verstorbene NSU-Terrorist Uwe Böhnhardt als Tarnidentität. BKA-Präsident Jörg Zirke fordert inzwischen eine Aufstockung der zuständigen Ermittlungsgruppe. Die bislang 360 Beamten sollten durch 50 zusätzliche Kollegen und Kolleginnen von der Bundespolizei und aus den Ländern verstärkt werden. Kommende Woche will der BKA-Chef seine Bitte in einer Telefonschaltkonferenz bei den Innenministerien der Länder vorbringen. Die Thüringer Behörden fahren derzeit nach einem weiteren untergetauchten Rechtsextremisten, der in der Schweiz wegen Waffendelikten aufgefallen ist. Seit August wird der 28-jährige Christian M. per Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft Gera gesucht, weil er sechs Monate Haft wegen Volksverhetzung absitzen muss. Es wird vermutet, dass M. in der Schweiz abgetaucht ist. Die Spur in das Nachbarland ist alarmierend, weil sowohl die bei der NSU-Mordserie verwendete Pistole des Typs Ceska 83, als auch eine Pumpgun der Zwickauer Zelle aus der Schweiz stammen. Ob Christian M. mit den Waffen zu tun hatte, ist bisher noch unklar. Die Zahl der Woche ist 47.000. 47.000 Bürger haben per Mail vergebens gegen die Erhöhung der Abgeordneten-Diäten im Nordrhein-Westfälischen Landtag protestiert. Diese Woche will das Parlament eine Erhöhung um 500 Euro auf monatlich 10.700 Euro beschließen. Die haben es ja, die nehmen sich. Jetzt kommt der Skandal. Die Brandbriefe blieben auch deshalb ohne Wirkung, weil sie im Internet Spam-Ordner der Landtagsverwaltung landeten. Jawohl. Was da also als Protestbrief eingeht, landet direkt unter Spam und wird dann nicht gelesen bzw. nicht gewusst. Ein Großteil der heutigen Nachrichten ist natürlich von der Berlinale bzw. hat mit der Berlinale zu tun, auch in diesem Katastrophenblock. Der Regisseur Zhang Jimu galt lange als Regimekritiker. Mit seinem neuen Film, The Flower of War, will sich Peking jetzt auch als kulturelle Weltmacht etablieren. Ja. Zhang ist mal wieder nach Berlin gereist. Sein neuer Film, The Flower of War, läuft im Wettbewerb der Berlinale, diesmal außer Konkurrenz, also ohne Aussicht auf Festivalbären. In erster Linie soll der Film in alle Welt verkauft werden. Eine Agentur aus Los Angeles kümmert sich um die Vermarktung. Die Präsentation auf der Berlinale ist der Höhepunkt eines globalen Werbefeldzugs. China fordert Hollywood heraus. The Flower of War ist der teuerste chinesische Film aller Zeiten, Produktionskosten 94 Millionen Dollar. Die Hauptrolle besetzte Zhang mit einem Hollywood-Star, dem britischen Oscar-Preisträger Christian Bale, berühmt geworden als Batman. Auch Bale wird in Berlin erwartet. In The Flowers of War spielt er einen fiktiven Amerikaner, der in eine reale Tragödie verwickelt wird, nämlich in das Massaker von Nanjing, eines der schlimmsten Kriegsverbrechen des 20. Jahrhunderts. 1937 hatten japanische Truppen in Nanjing, damals die Hauptstadt Chinas, Hunderttausende Chinesen und Chinesinnen ermordet oder vergewaltigt. Bis heute belasten diese Verbrechen das Verhältnis zwischen China und Japan. Die junge Generation in China weiß nur wenig über die Ereignisse in Nanjing, das sagt Zhang. Das habe er bei der Arbeit an diesem Film gemerkt. Aber fast jeder hier kennt Schindlers Liste. Hollywood-Filme haben einen großen Einfluss auf uns Chinesen. Jetzt geht es darum, unsere eigene Filmindustrie weiterzuentwickeln. Wir müssen Filme produzieren, die Chinesen sehen wollen und ausländische Zuschauer natürlich auch. Kino ist in China ein Politikum, sagt der Spiegel. Niemand verkörpert diese Erkenntnis besser als Zhang selbst. Jahrgang 1951 nur zwei Jahre jünger als die Volksrepublik. Sein Vater hatte als Soldat für die Kuomintang-Armee gekämpft, also gegen Mao Zedongs Kommunisten. Hier spricht der automatische Anrufbeantworter. Bitte versuchen Sie mich im Buckingham Palace. Madrid. Umstrittener Prozess in Madrid. Elf Jahre Berufsverbot für den spanischen Richter Garzón. Gegen den prominenten spanischen Richter Baltasar Garzon ist ein elfjähriges Berufsverbot verhängt worden. Das Urteil gegen den Ermittlungsrichter wurde in einem umstrittenen Verfahren vom sogenannten Obersten Gericht in Madrid verhängt. Der 56-Jährige wurde verurteilt, weil er das Abhören von Gesprächen zwischen inhaftierten Verdächtigen und ihren Anwälten angeordnet hatte. Dies wertet das Gericht als eine Verletzung der Verteidigungsrechte im Zuge der Ermittlungen in einem Schmiergeldskandal ohnegleichen um die konservative Volkspartei aus dem Jahr 2009. Inzwischen auch wieder an der Macht. In einem anderen Prozess wird dem seit 2010 suspendierten Ermittlungsrichter vorgeworfen, er habe trotz einer Amnestieregelung Ermittlungen zu Verbrechen während der Franco-Diktatur geführt. Damit soll er seine Machtbefugnisse überschritten haben. Der Prozess wurde von zwei rechtsextremen Organisationen angestrengt. Die hören auf die illustren Namen Phalanche, Reinsten Wassers und eine dubiose Scheinorganisation, ein dubioses Syndikat, das nennt sich Saubere Hände Manos Limpias. Diese Rechtsextremisten haben also gegen den Richter ein Verfahren angestrengt. Der Prozess auf die Gültigkeit des Amnestiegesetzes von 1977 pochend. Demnach könnten Verbrechen während des Spanischen Bürgerkriegs 1936 bis 1939 und der Diktatur des Francisco Franco von 1939 bis 1975 nicht juristisch aufgearbeitet werden. Dieses Abkommen, dieses sogenannte Amnestiegesetz verstößt gegen internationales Recht, ist sittenwidrig und an sich schon eine Farce. Auf dieses Gesetz berufen sich Richter und Faschisten. Der Stahljurist ist über die Landesgrenzen hinweg unter anderem deshalb bekannt, Baltasar Garzon, weil er in hochkarätigen Antiterrorverfahren, aber auch wegen Verbrechen in lateinamerikanischen Diktaturen ermittelte. 1998 setzte er die Festnahme zum Beispiel des chilenischen Ex-Diktators Augusto Pinochet in London durch. Das haben ihm Faschisten bis jetzt nie verziehen und auch die internationale Mafia der lateinamerikanischen Diktaturen, besonders Washington, die CIA, die haben ja Pinochet an die Macht gebracht, haben dem Richter Gasson das niemals verziehen. Derzeit arbeitet er als Berater für den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Dieser Mann wird also fertig gemacht. In für Berlin, dann haben wir hier einen Aufruf, einen Appell an die Bundeskanzlerin Angela Merkel. Im Internet... Zu sehen bzw. zu unterschreiben, die Organisation Kampakt.de sagt folgendes. Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin Merkel, sehr geehrter Herr Bundesfinanzminister Schäuble, Wieder sollen Banken mit Steuergeldern gerettet werden. Es drohen noch höhere Staatsschulden und weitere Sparprogramme zu lasten. Sozial Benachteiligter. Zukunftsinvestitionen in Umwelt und Bildung bleiben auf der Strecke. Was vor drei Jahren versäumt wurde, muss jetzt endlich nachgeholt werden. Sorgen Sie in Deutschland auf europäischer und internationaler Ebene dafür, dass erstens Großbanken in kleinere Einheiten aufgeteilt werden. Keine Bank darf so groß sein, dass ihre Pleite das Finanzsystem an sich gefährdet. Zweitens, dass riskante Investmentbanking komplett vom normalen Bankgeschäft getrennt wird und undurchsichtige, spekulative Finanzprodukte verboten werden. Brachte seine Frau in die Drittens, die Profiteure der bisherigen Rettungsschirme endlich angemessen an den Kosten der Krise beteiligen werden. Etwa durch eine stärkere Besteuerung von hohen Einkommen und Vermögen sowie eine Finanztransaktionssteuer. Nur unter diesen Bedingungen dürfen Banken, deren Rettung im öffentlichen Interesse ist, Steuermittel erhalten. Aber zuallererst müssen bisherige Eigentümer oder Gläubiger haften. Durch eine zeitweilige Verstaatlichung der geretteten Banken und die Abschöpfung von zukünftigen Gewinnen müssen die Steuern an den Staat zurückfließen. Handeln Sie diesmal im Interesse der Bürger und Bürgerinnen und nicht der Finanzlobby. Die Entscheidungen müssen transparent und unter konsequenter Beteiligung des Bundestages getroffen werden. Verhindern Sie die soziale Spaltung und streiten Sie für ein solidarisches Europa mit freundlichen Grüßen. Und hier kann jeder unterschreiben, der sich mit diesem Appell identifizieren kann. Appell an die Kanzlerin Angela Merkel und den Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble. Ja. ja, hoffentlich, wenn sie dann den, den Brief bekommt von, mit Hunderttausenden von Unterschriften, wischt sie sich dann nicht einfach den Arsch damit ab. Könnte das auch passieren? Ja, oder wie im westfälischen Landtag, im nordrhein-westfälischen Landtag. Das geht alles unter Spam. Die haben das gar nicht gelesen. Das registriert der Computer direkt als Spam. Das heißt, Protestbriefe der Bürger werden in vielen Regierungen als Spam registriert. Ja, ja, so sieht's aus. Werfen wir jetzt unseren berühmten Blick auf die verschiedenen Presseorgane in Deutschland. Da haben wir erstmal die Spiegel Home, Spiegel Online. Da ist der große Aufhänger ein Foto des Knautschgesichts Sarkozy und da steht per Rechtsruck Richtung Wiederwahl. Gefährliche Avancen mit populistischen Parolen gegen Ausländer, Arbeitslose und Homosexuelle umwirbt Frankreichs Präsident Sarkozy das konservative, bzw. wir fügen hinzu, das rechtsradikale Lager und versucht Sympathisanten der rechtsextremistischen Front National auf seine Seite zu ziehen. Ob der Carla Bruni das Recht ist, dass ihr Mann da so die Sau rauslässt, das bezweifle ich. Ich denke, immer noch Frauen sind eigentlich die besseren Politiker. Aber das ist Ansichtssache. Dann bringt der Spiegel ganz groß den Bürgerkrieg in Syrien heraus. Wir wissen ja, der Bürgerkrieg in Syrien ist inzwischen längst zum Spielball der Supermächte geworden. Da sind Mossad-Truppen, Söldner und alle möglichen Diversanten, so hieß das früher in den sozialistischen Ländern am Werk, eingeschleuste Terrorkommandos. Es ist ein Chaos, das Land versinkt im Chaos. Und da nur die Schuld, dem bösen Assad zuzuschieben, bis vor kurzem noch Freund und Partner des Westens. Das ist natürlich dieselbe primitive Suppe, die sie uns in jedem Konflikt vorsetzen. Assads Armee verstärkt den Beschuss auf Homs. Der Beschuss der syrischen Stadt Homs durch Truppen von Machthaber Assad geht weiter. Am Samstag starben erneut Zivilisten. Laut Regimegegnern nehmen die Bombardements zu. Und dann gibt es noch einen Bericht auf der Spiegel Home-Seite über den Krisenpremier Papademos, Der paukt das Sparpaket durch. Wie auch immer, kurz vor Mitternacht war es soweit. Das Kabinett in Athen hat das umstrittene neue Sparpaket gebilligt. Aber Ministerrücktritte, Abweichler im Parlament und immer neue Demonstrationen setzen die Regierung unter Druck. Wir haben auch gesehen, dass... Demonstranten in Griechenland ganze Ministerien besetzt haben. Die Meldung flackerte vorhin kurz hier über meinen Bildschirm. Das heißt, da tut sich was, oder? Ja, ja, sieht so aus. Also äh, es gab ja auch am Dienstag, glaube ich, wie du vorher gesagt hast, diese äh, Großdemonstration in Madrid mit über 100.000 Leuten und am gleichen Tag, äh, den weiß ich wie, fehlten Generalstreik in Griechenland. Ähm, Und äh, die immer eintägig nur waren und jetzt gleich, äh, gestern und heute wieder, wieder Generalstreik, diesmal zwei Tage, auf zwei Tage angesetzt. Und ich glaube, das ist der richtige Weg. Molotow-Cocktails sind auch wieder geflogen gestern. Und äh, da muss es hingehen. Äh, wir haben keine andere Wahl. Ja? Äh, Und auch hier scheint in Spanien scheint es äh, auch wieder äh, loszugehen. Und gestern Abend auch wieder in Madrid, äh, auf der Plaza del Sol, wieder Demonstration, brutalster Polizeieinsatz, äh, Verletzte und auch zehn äh, wurden verhaftet, glaube ich. Und sogar die Mossos, wie du vorher gesagt hast, die dürfen zwar nicht streiken, aber demonstrieren tun sie schon, weil ihnen auch ein bisschen am Gehalt was abgezogen werden soll, also diese Landespolizei hier in Katalonien. Ne, nur, äh, das ist eben der frappierende Unterschied, äh, wenn diese Mossus äh, streiken, die hiesige Polizei, dann gibt es keinen Polizeieinsatz, wo die Mossus dann zusammengeschlagen werden. Ja? Wenn aber andere Leute demonstrieren, da haben sie keinerlei Probleme draufzuhauen. Oder wie gestern oder vorgestern, wo dieser äh, Camps da in Valencia, der jetzt freigesprochen wurde, äh, der ist dann gestern zur Universität gegangen. Um, um dort seine Doktorarbeit äh, äh, vorzustellen. Na, die hat er sich da wohl schreiben lassen. Ja, eben, genau. So doof wie das, er aussieht und Das, ist. das, und müsste, das man, müsste man jetzt untersuchen. Wer hat dann, ihm die geschrieben? Also wir machen hier von Niemandsland einen <lacht> Aufruf ja. an alle Jurastudenten. Versucht bitte herauszufinden, wo dieser Typ, äh, oder seine, die, äh, er macht es ja nicht selber, sich hat, die hat schreiben lassen, lassen von seinen Assistenten, wo die kopiert haben. Ja? Versucht es bitte rauszufinden. Ähm, und ruft uns an. Ihr werdet <lacht> bestimmt fündig werden ja, oder irgendwie veröffentlichen. Ja. Ja. Ja? Äh, man kann das nicht durchgehen lassen, diese Sauerei. Er hat dann natürlich Summa Cum Laude gekriegt für dieses Ding hier. Ja, das kriegen die aber alle, das kriegen die meisten. Ne? Ja, also ja, ja. Es, Solche Halunken, solche ja. Spitzbuben. <lacht> äh, und da fassen. wurde natürlich auch äh, demonstriert und auch wieder sofort Polizeieinsatz. Äh, zu Garson, äh, zu diesem Urteil gibt es äh, seit Tagen schon laufend äh, Demonstrationen, die protestieren äh, gegen diese äh, Klassenjustiz. Firmen, bei Firmen, wo äh, wieder Leute entlassen werden, äh, gibt es äh, Demonstrationen. Äh, Spanair, air äh, die stehen jetzt auch auf der Straße, die Angestellten und Arbeiter von äh, Spanair. Also man hat so den Eindruck, es geht äh, wieder los. Die Widersprüche, wie man so schön sagt, verschärfen sich. Und äh, die Toten Hosen haben es ja schon gesagt, es kommt die Zeit, die Zeit muss kommen, wo sich das alles ändert. Wo das Wünschen wieder hilft. Gute Nachrichten sind folgende, ich lese mal zwei. Anonymous bekennt sich zu Attacke auf CIA. Die Netzaktivisten haben wieder zugeschlagen. Über Stunden war die Webseite des US-Geheimdienstes CIA nicht erreichbar. Anonymous gab die Angriffe per Twitter bekannt und kündigte weitere Aktionen an. Weiter so, wen die alles die letzte Zeit ermordet haben. Mittlerweile haben sie auch zugegeben, dass sie bei der Ermordung von Wissenschaftlern in Irak beteiligt waren, zusammen mit dem Mossad. Dann gibt es einen Papstmordkrimi mit vielen Fragezeichen. In den nächsten zwölf Monaten werde Papst Benedikt XVI. sterben, heißt es in einem vertraulichen Dokument aus dem Vatikan. Das Papier sei echt, sagt ein Sprecher des Kirchenstaats, der Inhalt aber jenseits der Realität. Ein Kirchenkrimi oder eine Greisenposse. Dann gibt es etwas, und zwar The Voice of Germany-Finale. Alles toll hier, es lief alles zu glatt. Die Show The Voice of Germany... Auf Englisch. In Deutschland spricht man ja Englisch. Statt die Stimme Deutschlands sagt man The Voice of Germany. Dann klingt das sexy, hip und modern. Wenn man sagen würde, die Stimme Deutschlands, das klingt nach Kartoffeln und Neofaschismus. Also, The Voice of Germany hat eine Siegerin. Aber Ivi Kaino dominierte die Konkurrenz so deutlich, dass kaum Spannung aufkam. Das war kein Wettbewerb, das war eine Krönungsmesse. Man sieht hier ein Foto von einer... Jungen, dunkelhäutigen Dame in einem goldenen Glitzerkleid am Mikrofon und die ist jetzt die Voice of Germany. Jo, dann würde ich sagen, gehen wir mal auf die Home-Seite der Taz. Ich gebe wieder ein, die berühmten drei Buchstaben, taz.de und schauen wir mal, was die Taz so als Aufhänger bringt. Ein Jahr nach Mubaraks Sturz, die permanente Revolution, vor einem Jahr stürzte der ägyptische Diktator Husni Mubarak. Sein verhasster Sicherheitsapparat ist unter der neuen Militärregierung weiter intakt und man sieht hier Fotos, wie Menschen auf der Straße von vermummten Polizisten drangsaliert, geschlagen und gedemütigt werden. Dann gibt es zum Streit der Woche Klimaskeptiker sind wie Viren. Sigmar Gabriel fordert, dass die Klimapolitik zurück auf die politische Tagesordnung kommt. Der Dialog mit Kritikern sei zwar anstrengend, aber notwendig. Dann Regisseur Christian Petzold über seinen Film Barbara. Ich wollte, dass die DDR Farben hat. Der Regisseur Christian Petzold über Heimweg Krankenhäuser in der DDR und die Bedeutung von Make-up in seinem neuen Film Barbara. Dann die Tatseite, eigentlich sehr gut aufgemacht, da gibt es immer ein kleines Video zu einer Person aus Berlin. Es gibt also jede Woche einen kleinen Film. Die Serie heißt Berlin Folgen. Das sind Kurzporträts von Menschen in Berlin. Stern. Krise des Bundespräsidenten. Einer geht noch. Seit sein Sprecherkumpel Olaf Gehn nicht mehr an seiner Seite weilt, fehlen Bundespräsident Wulff offenbar die Worte, jedenfalls für eine Rücktrittserklärung. Hier gibt es ein paar Vorschläge. Es gibt natürlich mehrere Skandale, in die dieser Mann verwickelt ist. Jetzt geht es auch um Hotelrechnungen. Der hat sich also einladen lassen zu Kurzurlauben in Villen von Großindustriellen und so weiter. Ein Mann, der korrupt ist bis in die Haarspitzen, der sich begünstigen und kaufen lässt. Nachher hat er natürlich gesagt, äh, beim Auschecken aus dem Hotel habe er dann bar selber das Zimmer bezahlt und seinem Gönner das Geld zurückgegeben. Ha ha ha. Wir haben ja, ich weiß nicht mehr genau wann, äh, schon mal Heinrich Heine äh, zitiert zu diesen Geschichten, äh, wo der gesagt hat, sie tranken heimlich Wein und predigten öffentlich Wasser, ne? aber eigentlich müsste man das heute korrigieren. Sie tranken und sie trinken Unheimlich mein Dann gibt es auf der Stern-Online-Seite einen großen Aufmacher zum Schuldenstreit in Griechenland. Regierung billigt Sparpaket. Die Regierung bröckelt allerdings. Minister treten zurück. Dennoch billigt die Regierung das umstrittene Spargesetz. Auf der Straße kommt es erneut zu Protestströmen. Dann, Kälte bringt Obdachlosen in Not. Wer hilft, wer schaut weg? Bedrohliche Kälte. Vor allem Obdachlose sind von den eisigen Temperaturen betroffen. Doch wer hilft, wenn sie auf einer Parkbank liegen und zu erfrieren drohen? Da hilft natürlich niemand. Gut, Werner, jetzt kannst du sagen, was auf der Publikumsseite los ist. Jetzt bist du dran. Du hast die Publikum da im Papier liegen, deshalb suchst du sie im Internet, das wäre ja Blödsinn. Erzähl mal. Nur die erste Seite, ja, mit riesigen Lettern, mhm. äh, despido extremadamente barato. Also, äh, was wir vorher schon äh, gesagt hatten zu dieser sogenannten Arbeitsmarktreform. Das eine Aspekt davon ist, dass jetzt die Abfindungen, die Leute kriegen, die rausfliegen aus der Firma, ganz brutal runtergesetzt werden. Seither das Normale waren 45 Tage Lohn für jedes gearbeitete Jahr. Also das soll jetzt äh, im Prinzip generell runtergesetzt äh, werden, da das ist die Richtung wo es hingeht und in vielen Fällen jetzt äh, äh, schon möglich ist, dass das dann nur noch 20 Tage Abfindung sind, was die Leute äh, kriegen sollen und dafür, dass nur 20 Tage bezahlt werden, soll es dann ausreichen, wenn die Firma sagt, dass sie in den letzten drei Trimestern äh, weniger eingenommen hat. Das reicht jetzt schon aus dafür. Ne? Und äh, dann auch der sogenannte Despido Improcedente, also der nicht gerechtfertigte äh, Rauschmiss oder Kündigung vom Arbeitsplatz, reduziert sich von 45 auf 33 Tage. Also das muss man vielleicht nochmal erklären, ne? Äh, Es ist ja eine Diskussion, schon lange existiert oder existiert nicht hier El Despido Libre, also Hire and Fire äh, hier in Spanien. Ne? Und das existiert tatsächlich. Ja? Es ist unglaublich, aber es ist so. Äh, nehmen wir an, eine Firma will äh, ihr jemand äh, raussetzen auf die Straße, wenn also müssen die, die Kündigung muss schriftlich erfolgen und dann kann die Firma zum Beispiel reinschreiben, äh, als Entlassungsgrund, äh, weiß ich, der Verkäufer äh, während des Verkaufsgesprächs mit dem Kunden äh, bohrt dauernd in der Nase. Ja? Äh, okay, jetzt äh, leider hat die Firma keinen einzigen Zeugen, der das bestätigt. Ja? keine Filmaufnahmen, nichts. Ne? Aber sie schreibt das rein als Kündigunggrund. Das wäre dann, äh, dann geht der Mann natürlich der Betroffene vor Gericht und kriegt auch recht. Ja? aber das heißt nicht, dass die Kündigung wieder rückgängig äh, gemacht wird, sondern dann ist diese ungerechtfertigte äh, Kündigung ist es dann Und die einzige Konsequenz äh, davon ist, äh, dass er dann äh, 45 Tage äh, bekommt Abfindung pro gearbeitetes Jahr. Und das soll jetzt auch runtergesetzt werden auf 33 Tage. Also in diesem Sinne existiert natürlich äh, der, die freie, wie sagt man, Despido Libre, ne? dieses Hire on Fire Prinzip. Ja, also nur äh, Pflicht, dass die Firma die Person wieder einstellt, äh, wäre nur dann gegeben äh, beim sogenannten Despido Nulo, wenn also äh, zum Beispiel ganz klare äh, rassistische oder sonstige diskriminierende äh, Gründe da sind, wenn zum Beispiel... Äh, der Betroffene dann äh, bestätigen kann, dass der Chef vor kurzem gesagt hat, äh, die schmeiße ich raus, äh, weil die ist blond und äh, blonde Frauen äh, arbeiten bei mir hier nicht. Ne? Das wäre dann also das Nuller, Dann müsste die Firma die, die, die Person äh, wieder einstellen. Oder auch äh, wäre auch Bido Nuller, wenn äh, zum Beispiel kein Kündigungs angegeben wird ne? dann müsste die firma äh, den auch wieder einstellen äh, aber wenn der kündigungsgrund bewiesenermaßen erstunken und erlogen ist geht es trotzdem dann kann man die leute entlassen mit der maximalen abfindung die eben in zukunft nur noch 33 tage sein wird also das äh, war ein punkt von dieser äh, reform hier Und äh, auch für Massenentlassungen ja, äh, muss jetzt in Zukunft nicht mehr äh, die Arbeitsverwaltung, äh, äh, der Staat vorher Erlaubnis oder Autorisation dafür geben. Jetzt geht es umgekehrt. Jetzt kann die Leute, die... Leute auch massenhaft äh, auf die Straße äh, setzen, ohne irgendwelche äh, Schritte vorher zu tun und dann sollen die hinterher äh, dann sehen, wo sie bleiben und versuchen, Recht zu bekommen. Eine andere Sache äh, ist auch äh, diese, was man in Deutschland nennt, Flächentarifverträge. Ne? Dass äh, auch das jetzt äh, abgeschafft werden soll, äh, noch nicht ganz, aber Tendenziell, dass jetzt wenn eine Firma sagt, sie hat große Probleme und welche Firma hat es heute nicht, ne, dass sie dann einfach sich von dem Flächentarifvertrag abhängen können und weniger bezahlen können unterhalb der Bedingungen vom abgeschlossenen Tarifvertrag. Alle diese Sachen werden jetzt erleichtert, das ist wo es hingeht. Widmen wir die letzten 20 Minuten unseres Programms noch ein bisschen der Kultur nach diesen bösen, hässlichen Dingen, die uns da aufgedrückt werden von Seiten der Arbeitgeberhörigen bzw. von Seiten der Lobbyregierung. Wohlwollende Kritiken, bemerkenswerte Quoten, talentierte Sänger. The Voice of Germany hat frischen Wind in die Casting-Landschaft gebracht, in die Casting-Show-Landschaft. Machen wir Musik. Die Gruppe Klee. geht eine Castingshow zu Ende. Bei Voice of Germany heißt es am Freitag Finale. Kim Sanders, Michael Schulte, Alvi Quene und Max Giesinger heißen die letzten vier. Das Phänomen Castingshow ist offenbar immer noch nicht am Ende. Es gibt wenig, was die Deutschen zurzeit lieber gucken. The Voice of Germany setzte dabei vor allem auf künstlerische Glaubwürdigkeit. Die Sängerteams rund um Savi Naidu, Nena, De Bossos und Ray Gavi überzeugten mit Talent und Selbstbewusstsein. Also eigentlich finde ich jetzt für mich gesprochen, dass die Anspannung ein bisschen geringer geworden, ist wesentlich kleiner, also wir haben ja sozusagen in unseren Teams alle schon gewonnen, wir sind jetzt die letzten Verbliebenen in den Teams und man merkt es aber so von Tag zu Tag glaube ich, ist dann jetzt, der, dass der Ehrgeiz wieder größer wird, dass man jetzt noch einmal richtig überzeugen möchte und letztendlich auch gewinnen möchte. Ich glaube jeder von uns, oder? Max, möchtest du auch gewinnen? Ich würde auch gerne gewinnen. Ja, ist auch gewinnen. Ja. Okay. Aber bei mir ist die Ansprung auf jeden Fall da. Also ich würde lügen, wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt ganz locker und denke da überhaupt nicht dran. Also es ist auf jeden Fall so, dass ich jetzt drei Tage nochmal richtig Gas geben will. Und dann auch gerne ein bisschen Schlafentzug in Kauf nehme, aber dafür auf jeden Fall am Freitag gut abrocken will. Kein Wunder, denn bei allem Getöse drumrum, den Sängern von Voice of Germany geht es wohl nicht nur um eine Karriere. Sie verfolgen ihren Lebenstraum. Damit der nicht plötzlich zerplatzt, heißt es im Moment vor allem nicht krank werden. Angst vor der Kälte haben die Finalisten aber. Also eigentlich weniger, weil jetzt werden ja die ganzen Keime und Bakterien schön abgetötet. Und ich habe das Gefühl, dass weniger Leute rumhusten und krank sind. Deswegen kommt es uns sogar entgegen. Sonst war immer jemand krank und man musste immer Angst haben, dass, dass man angesteckt wird. Aber ich glaube, wir sind soweit alle ganz fit, oder? Seitdem die Kandidaten regelmäßig ihr Talent unter Beweis gestellt haben, hat sich einiges in ihrem Leben verändert. Kim hat ihr ganz eigenes Rezept, damit umzugehen. So, es wird unbedingt dankbar. Es ist mein dankbarer Tagebuch. Aber ich werde dann auch Dankeschön sagen. Obwohl die Quoten beim Halbfinale etwas nachließen, scheint die Sendung bei den Zuschauern gut anzukommen. Am Ende entscheidet natürlich auch bei The Voice of Germany das Publikum. Es wird also schon vor dem letzten Auftritt um die Stimmen der Zuschauer gekämpft, wie bei allen Casting-Formaten. bleiben ich brauch dich umzugehen du warst meine augen um dich Erstaunlich auf der Berlinale, auf dieser 62. Berlinale, die ja am Donnerstag begonnen hatte mit dem Antoinette-Drama Marie Antoinette, leb wohl meine Königin. Und auch die Flowers of War von Chinas Regiestar Sang Jimu auf dem Programm hat. Die Eiserne Lady mit Marilyn Streep als Margaret Thatcher, ein Film, den ich mir nicht angeguckt habe und den ich mir auch nicht angucken werde unsere politischen Feinde uns als verschönte, verhübschte Gestalten auf dem Bildschirm anzugucken. Das erspare ich mir. So schön war die nie wie die Meryl Streep. Schon allein das Foto äh, der Plakate, das gibt mir zu denken, warum macht man diese Frau so schön? Warum nimmt man so eine tolle, gut aussehende Frau wie Meryl Streep, um diese doch recht hässliche Frau praktisch äh, auf der Leinwand zu verewigen. Das gefällt uns nicht. Viel wird da auch nicht rauskommen. Erwartet wurden natürlich auch Schauspieler wie und Schauspielerinnen wie Juliette Binoche. Aber was sehr interessant ist, ist, dass Angelina Jolie ihr Regiedebüt hat mit einem Film, der heißt In the Land of Blood and Honey. In einem Land, in dem Milch und Honig fließt, beziehungsweise Blut und Honig. Der Spiegel bringt diese Woche ein langes, ausgedehntes Interview mit der Schauspielerin Angelina Jolie und da kann man wirklich nur staunen, man bekommt dort eine ganz andere Frau. Keine glamour tante wie man sie sonst sieht, sondern eine intelligente, kritische, sich gut ausdrückende Künstlerin, die einen Film gemacht hat über ein schwieriges, brutales Thema über das Thema von Vergewaltigung und Misshandlung im Krieg. Es geht natürlich nicht um einen amerikanischen Krieg. Damit hätte sie wahrscheinlich Schwierigkeiten gehabt mit der Zensur in den USA oder mit dem Publikum. Sie hat das Drama auf den Balkan verlegt. Im Jugoslawienkrieg lernt ein serbischer Mann in einem Vergewaltigungslager eine kroatische Frau kennen, hilft ihr zu verschwinden und sie haben dann eine Liebesbeziehung, die aber nachher wohl zerbricht. Das ist ungefähr der Inhalt. Sie hat das mit an Originalschauplätzen gedreht mit Laiendarstellerinnen, bzw. mit Schauspielern aus dem Land. Interessant. Angelina Jolie, wer hätte das gedacht? Du vielleicht? Mm. Machst du machst ja gern so beißende Nebenkommentare. <lacht> Ja gut, so gut kenne ich die auch nicht und ihren Gesponster, diesen Brad Pitt, aber... Oh, die tun einiges. Ja, ja, die reisen rum wieder, und helfen den Leuten wirklich gar aus nicht der Patsche. So schlecht drauf sind, ne? Ja. Ja, die haben immerhin, ich glaube, fünf oder sechs Kinder adoptiert, die sonst wahrscheinlich mhm. in irgendeinem Elendswaisenhaus äh, verblödet wären, beziehungsweise missbraucht worden wären. Allein das ist schon eine riesig tolle Leistung und die fahren natürlich auch gern in Krisengebiete, Jetzt die letzte Zeit wohl mehr inkognito, weil die Presse sich da das Maul zerreißt. Es ist ja auch Mode, dieses prominenten Bashing, wenn die dann wirklich mal was Tolles machen und was Progressives und Leuten wirklich helfen, dann wird das immer als unanständig hingestellt. Pfui, die machen das doch nur wegen der Publicity und so weiter. Aber mittlerweile sind die schon so lange dabei, dass man ihnen wirklich keine Publicity-Allüren mehr vorwerfen kann, wenn sie wirklich rumreisen und wirklich auch anpacken und helfen. Ich denke mir, die sind mehr so auf der Linie des Schauspielers Sean Penn, der auch selber auf Haiti ist und da wirklich mit seinen Händen anpackt, irgendwelche Reissäcke und Hilfslieferungen wirklich an die Bedürftigen verteilt und einige Projekte am Laufen hat. Das ist toll, das loben wir von hier, beziehungsweise ich. Ja, äh, vielleicht sollten wir, weil es so langsam zu Ende geht, noch ein paar äh, Veranstaltungen äh, ankündigen. Ähm, heute Abend schon ist doch äh, Radio Kontrabanda, wird jetzt äh, 21 Jahre alt ne? und äh, dann soll es heute Abend äh, ein großes Fest geben. Äh, aber das Einzige, äh, was ich davon weiß, ist, dass es um 20 Uhr beginnen soll und äh, irgendwo da oben stattfindet. Ja, ich sag mal kurz wo das ist. Okay? Ja. Das ist am Montjuic. En Front del Poplar Español. Die Metro ist L1, L2 Plaza España. Dann geht man in Richtung Montjuic und geht zum sogenannten CSO. El Niú de la Guatja. Das ist in der Calle de la Dalia Nummer 14. Okay? Der Ort heißt CSO in der Calle de la Dalia Nummer 14 auf dem Montjuic. Gegenüber des Pueblo Español, Español. Man kommt dann mit der U-Bahn hin, man nimmt die Linie 1 bzw. die Linie 3 zum Plaza España. Das ist also die große Kontrabanda Fete. Es geht los ungefähr äh, um 20 Uhr geht es los und da gibt es einiges zu sehen. Zum Beispiel gibt es eine DJ Session mit DJ Jum und DJ One. Dann offenes Mikro mit MCs, die eingeladen sind. Da gibt es zum Beispiel einen illustren Herrn, der heißt Ilschbar, dann Ramakerdops, Kerdops, C Fuga, Binok, Socio, Noller, Parlicher und verschiedene andere. Das heißt, das wird ein ganz schönes Gehiphoppe da werden auf dieser Kontrabandafete. Das Motto heißt halt Hip Hop. Ja, dann am nächsten Dienstag, am 14. Da ist doch äh, St. Valentinstag, ne? Äh, Karl-Valentinstag, <lacht> ja. <lacht> äh, und ist nicht auch Karneval nächste Woche? Äh, oder? Oh, das weiß ich nicht. Äh, Könnte sein, dass nächste Woche schon Karneval ist. Aber ich, ich habe den Termin jetzt nicht äh, vor Augen. Man müsste jetzt auf einen Kalender gucken. Na gut, äh, egal. Wie auch immer, äh, wichtig am nächsten Dienstag abends um 20.45 Uhr spielt Leverkusen gegen den Fußballclub Barcelona in der Champions League. Also ich hoffe mal, ich denke mal, dass es nicht so sehr schwer wird für Barça dort ein gutes Ergebnis zu erzielen. Dann, ein Tag später, am Mittwoch, 15. Februar, gibt es, ja, ich kündige es einfach mal an, obwohl ich natürlich für Qualität nicht garantieren will hier. Das heißt ein runder Tisch über Wirtschaft und Kapitalismus über den, mit dem Titel Hat die Wirtschaft eine Moral? <lacht> ja, Also finde ich schon ein bisschen verdächtig, aber gut. Äh, findet statt äh, dieser runde Tisch im Pressesaal des Theatres Jure am äh, nächsten Mittwoch um 9 Uhr, äh, pardon, um 19 Uhr im Passett de Santa Madrona äh, 40 bis 46. Diese Diskussion am Runden Tisch über äh, auf katalanisch Eintritt frei und äh, hängt irgendwie der Aufhänger äh, über dieses Thema zu reden äh, ist äh, Handke ähm, heißt es hier hinsichtlich einiger visionärer Aspekte von Handkes Arbeit wird man an diesem Runden Tisch über die aktuelle Wirtschaftslage und die Krise des Kapitalismus in einer globalisierten Welt diskutieren. Also wie gesagt, für Qualität keine Garantie. Äh, die Moderation äh, geht auch von, wird wahrgenommen von einem Nacho Orovio von der La Vanguardia. Okay. Äh, dann äh, am, noch einen Tag später, am Donnerstag, 16. Februar, habe ich vorher schon mal angekündigt, Dieser Film von Alejandro Cárdenas Amelio äh, im Ateneo Barcelona, Canada Nummer 6. Eintritt frei auf Deutsch mit spanischen Untertiteln Die Tränen meiner Mutter. Einmal um äh, 5 Uhr am Nachmittag und dann noch einmal um halb 8. Ja, wir grüßen recht herzlich die Sendung Niemandsland. Aus Barcelona von den zwei österreichischen Mädels Pia und Hanna, die ein bisschen Urlaub verbringen aus der Steiermark. Wollen diesen Radiosender zu hören. Michael Gusta, Gitarre ja, ich würde sagen, wir verabschieden uns. Wir sagen tschüss, tschüss Werner. Vielen Dank für die Kulturinformationen, für die Tipps. Nichts zu danken, gern geschehen. Ja, hoffen wir, dass die Zeit wieder kommt, wo das Wünschen wieder hilft. Ne? Die bedrohliche Kälte, Temperaturen, Klima und so, das können wir ja bekämpfen, wie gehört, mit äh, warmer Unterwäsche. Aber äh, wünschen wir eben und hoffen wir, dass äh, bald es auch äh, so weit kommt, dass wir mit der sozialen Kälte endgültig aufräumen, die immer weiter um sich greift. Die heutige Niemandsland-Sendung wird nächste Woche zweimal wiederholt, Donnerstag Nacht und Freitagnachmittag von 16 bis 18 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Dabeisein. Meine Damen und Herren, verehrtes Publikum, liebe Freundinnen und Freunde, 21 Jahre Kontrabanda, 14 Jahre Niemandsland. Das ist ein Grund zum Feiern, Das ist ein Grund, um sich zu freuen. Wir versuchen immer weiter kritisch und nachdenklich zu berichten, über die Gemeinheiten, aber auch über die Schönheiten dieser Welt, dieses Lebens, in dem wir alle stecken und das wir alle versuchen zu genießen. Jo! <lacht> Tschüss! Ich lach vor dir Ich reden, doch wie kann Ich hab dich lang nicht mehr gesehen, guck jetzt in dein Gesicht. Ich suche einen alten Freund, doch ich entdecke mich. Versuch Es ist alles alles so weit weg, Hoop dat ik niet meer pas stil, als dit alles zit, als alles nieuw zit. Ik is lengelieven, alles all die ganzen jahre Oh, is der Funke, der ons verbonden hat? Es is niets, dat ons trekt, habe ik schon mal gedacht. Hadden we wir ons virkele als die Freundschaft geschworen? Wenn es einen Grund gab, we hadden nie so die niet verloren. We hadden we niet verloren. We hebben we niet veel erleven. Het is als we dat alles hier steekt. Ik denk dat alles alle voor het leven. We hadden we niet meer. We hadden we niet meer Het is als dat alles we eins liegen ze euch nehmt einfach einen schluck und reicht das zeug weiter die schick heißen nach der